A l'inici dels anys 80 es va començar a engegar les primeres actuacions dels poders públics en matèria de polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Molts governs locals de la província de Barcelona van encapçalar aquest camí, posant els fonaments de que en l'actualitat són autèntiques polítiques d'igualtat amb una trajectòria consolidada i un impuls creixent i necessari. Per fer un balanç de tot aquest camí recorregut, avui s'inaugura la Biblioteca Can Barató de Tiana una exposició que porta per nom la igualtat de gènere en cartell. I per conèixer els detalls... Avui tenim a l'altre costat del telèfon a la cap de servei de l'oficina de política d'igualtat de la Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs, primer de tot, parlem una mica què podem veure en aquesta mostra o quin és doncs, l'objectiu d'aquesta mostra titulada La igualtat de gènere en cartell? Bueno, L'objectiu d'aquesta exposició, tal com vostè, vostè ha assenyalat, era poder eh, reconèixer i posar en valor tota la tasca, tasca que han fet molts ajuntaments en el món local en la consecució de les polítiques d'igualtat. Moltes coses que avui em semblen eh, absolutament normals o drets que, dels que podem gaudir, en realitat són fruit del treball i de l'esforç de, de moltes persones, i dels poders públics en aquest cas. Llavors aquesta mostra, aquesta uh, exposició el que vol és recuperar aquesta memòria històrica, visualitzar i posar en valor a aquestes aportacions que s'han fet, com deia, des dels municipis de la província de Barcelona moltes vegades, aquest ha estat un lideratge central. De fet, doncs, com deiem en aquest moment s'ha doncs, progressat moltíssim en aquest àmbit, però a dia d'avui doncs, encara sentim molts discursos reivindicatius i moltes, per dir-ho, entre cometes, proves d'aquesta desigualtat que encara existeix entre homes i dones, per tant, queda, queda un camí per recórrer. Sí, sí, sí ja ho crec. És que jo crec que hem de pensar-ho sempre en relació, no són temes excloients. És veritat que hem avançat moltíssim en matèria d'igualtat entre dones i homes, i, i les persones que tenim una certa edat, no? 40 o 50 anys podem veure, hem viscut aquesta transformació en la nostra pròpia vida i s'han fet eh, eh, polítiques públiques molt importants i s'han aprovat lleis que han marcat un punt d'inflexió en aquest sentit. Però això, eh, que significa un avenç molt important, el que vol és justament no, anar al, al, al cor d'aquesta desigualtat que moltes vegades encara està present no, en diferents àmbits de la nostra vida, no? ja sigui en l'àmbit laboral, no, amb la desigualtat salarial, per exemple, o el sostre de vidre, o, o la segregació que encara s'està produint entre algunes professions, ja sigui també en l'àmbit de la salut, de la participació, per exemple, diferencial d'homes i de dones... Etcètera. Per tant, també en aquesta exposició volem mostrar el que s'ha fet en els diferents àmbits que, que estava assenyalant, no? com aquest de la participació, la lluita contra la violència, etc. De fet, evidentment, quan parlem de igualtat entre homes i dones, doncs, també ens ve al cap un tema que continua estant sobre la taula i en el qual s'ha de treballar moltíssim, com és la prevenció de la violència de gènere i, evidentment, que surt reflectit en aquesta exposició que comentem. Sí, sí, sí, sí. aquest ha estat un tema central de les polítiques públiques i de les polítiques municipals en concret. Ha estat un tema clau i, i la tasca que s'ha fet és, ha estat molt, molt, molt important no? perquè el problema també és d'una gravetat extraordinària i aquí no? dia a dia eh, malauradament eh, observem no? que hem de continuar treballant en la tasca preventiva no? per evitar no? aquestes morts contínues de dones que, que, que asolen la nostra societat. O sigui, com fer que la violència eh, cap a les dones sigui quelcom impensable, com establir noves relacions de, entre homes i dones, relacions amoroses, relacions de parella, eh, on la violència o el masclisme o la possessió no estigui present, perquè finalment aquests són els elements centrals, nuclears, que fan que la, que la violència encara estigui amb nosaltres, no? Encara, però... i amb gent jove, no? també, que és un tema molt i molt preocupant. Que, de fet, doncs, referència a aquesta gent jove, un altre dels punts en els quals doncs, ens podem aturar a través de totes aquestes imatges que, que trobem a l'exposició, és el tema de la coeducació, no? que en els últims temps doncs, estem més familiaritzats amb aquesta paraula, però que doncs, ara fa 20 anys, de, on comença el repàs d'aquesta mostra, doncs, no ho era tant, no? No no, no, no no, ho era tant. I, I el tema de la coeducació és clau. En, en relació amb el fenomen de la violència contra les dones que l'ho abans i en relació a, a la convivència i el, el ple desenvolupament de les persones, ja siguin homes o dones, nens o menes, no? la coeducació és a, absolutament clau. I, I jo crec que aquí hem de eh, treballar molt. En, en, hi ha una confusió, igual que amb el tema de la igualtat, que la gent considera que ja s'ha solit la igualtat, quan encara hi ha manifestacions presents a la nostra societat, pues la coeducació no és el mateix que escolamista. El que tenim és una escolamista sí, assolida i consolidada, afortunadament, però no sempre aquesta escola està fent un tractament igual o està valorant igual les aportacions d'homes i de dones. Jo sempre faig aquesta prova de quantes científiques podríem nombrar o quantes filòsofes i quants fi, eh, filòsofs i científics sí que podem anomenar. O sigui. Una cosa és que l'escola seguimista i una altra és que l'escola doni també eh, valor a les aportacions que han fet les dones al llarg de la història i també a un seguit de valors que són patrimoni de tothom però que tradicionalment han estat... Uh, uh, encarrats per les dones. No? O sigui, ens queda molt recorregut en aquest sentit de la veritable coeducació. Jo crec que aquest és un dels reptes fonamentals. El problema de la, del fracàs escolar en l'actualitat és un problema de coeducació. En aquest cas són els nois no?, que estan fracassant i hem de fer el cor no?, en aquesta situació perquè aquest fracàs escolar també és fruit d'un model de masculinitat determinada. De fet, suposo que també un dels objectius d'aquesta exposició és precisament això, no?, doncs fer visible o, o poder augmentar la sensibilitat i la consciència respecte a tots aquests canvis que cal posar sobre la taula, no? Efectivament, efectivament, és per una banda, com deia, eh, posar en valor tot el que s'ha fet, però també veure què ens queda i, una, i un tema també que des del nostre punt de vista és molt important és que tothom podem actuar, vull dir que les... Polítiques d'igualtat que les actuacions en matèria d'igualtat s'impulsen des dels ajuntaments, com en aquest cas en Tiana o d'altres, però que també és, és el com que, que ens comprometa a tothom no? a homes i a dones i que, i que cal aquesta intersecció entre les polítiques públiques i, i, i el posicionament també personal. No? El, el, l'actuar i el pensar i relacionar-nos des d'un altre lloc, no? un altre lloc que reconegui la igualtat de l'altre, no? uh -huh. de l'altre en aquest cas. Perquè, de fet, al llarg de tots aquests anys, què és el que s'ha pogut fer des dels municipis per assolir aquesta igualtat en l'àmbit de no sé, participació social i política, per exemple? Uf, s'ha fet moltíssimes coses, no? Des de des de les reivindicacions, no? des de donar suport als, als grups de dones inicialment a, a, la, a totes les demandes i reivindicacions i treball que s'ha fet vinculat amb, amb, amb la pròpia autoestima, amb l'autoimatge i l'apoderament de les dones, imprescindible per la seva participació. El gran problema de les dones, i això també es pot fer un test, no? pots preguntar-li a qualsevol dona si, si es posa nerviosa quan, de, quan ha d'intervenir en l'espai públic, perquè les dones fonamentalment hem estat educades per la dimensió de l'espai privat. Per tant, perquè una dona pugui participar inicialment o en primer de tot el que has de fer és poder potenciar aquesta dimensió pública no? de, de, de participació d'espai públic. Des d'aquesta de, dimensió a crear centres i espais específics com centres d'informació i recursos per dones a dones. Com, eh, potenciar que les dones estiguessin també en els càrrecs de responsabilitat del moviment associatiu, com que tinguin una major presència política també. Hem avançat força en la representació de dones regidores, però no tant de dones alcaldesses, que estem en un 14%, hi ha un 30 i escaig de, de, de dones regidores. Que de fet, no sé si això variarà de cara a les properes eleccions municipals doncs, de les caps de llista. No? Com dèiem, el nombre de regidores de la dona o d'igualtat en el territori doncs, sí que ha anat creixent, però el nombre de regidores en un ajuntament doncs, encara no hi ha la paritat aquella tan famosa, no? Encara no. Eh, eh, de totes maneres, en aquesta legislatura eh, augmentaran perquè ja s'aplicarà la paritat a tots els municipis, a totes les llistes electorals. El nombre de regidores globalment ha augmentat, no només de polítiques de dones o polítiques d'igualtat, sinó en tots els àmbits. És a dir, estem en un 34% aproximadament a la província de Barcelona de regidores. No arribem al 40%, però sí que estem ja bastant, bastant pròximes. Uh -huh. sí, però en el tema de, de... De alcaldesses no. Uh -huh. Però si sí, més no, amb les seves paraules sí que dedueixo que el balanç que s'han fet de tots aquests anys i de tot aquest treball que s'han fet des de l'àmbit local, doncs és positiu, no, suposo? Molt positiu, molt positiu. És extraordinàriament positiu. Jo crec que des del món local s'ha fet una tasca titànica per, a, per, per situar la igualtat com a un principi fonamental de les polítiques públiques locals i no només locals. O sigui, des del món local, moltes vegades s'han assumit competències i recursos que eren eh, d'administracions superiors. S'ha posat el, el, el, el principi d'igualtat com un element central en l'agenda política. S'ha aconseguit que, en aquest cas, a casa nostra, la Generalitat, fes lleis específiques com la llei per la, de drets de les dones per la erradicació de la violència masclista on defineix un, un, un mapa de recursos i si serveis si que compta en el món local. Eh, jo crec que el protagonisme del món local ha estat extraordinari per les ciutadans i ciutadanes però també perquè ha influït d'una forma clara en la política general, a la política autonòmica i en la política estatal per per situar, per dir, no? per afirmar que aquest tema és, és un tema central. No? Que de fet suposo que el, el públic objectiu d'aquesta exposició és una mica general, però sí. no sé si el públic més jove doncs és interessant que, que hi vagi o que hi anem, en el sentit d'adonar-nos de, de, de tot el que s'ha fet al llarg dels últims anys, no? de, dels grans canvis, que hi ha coses que es donen per sentades actualment, doncs que ha costat molt no posar la sobre la taula. Sí, sí, sí, totalment d'acord. Jo crec que això és un tema fonamental no? I, i per això eh, treballem a allò que diem, anomenem com genealogia, saber que, que, que els drets i eh, llibertats, no? realitats que avui podem gaudir no? no venen del no res, sinó que tenen una llarga història i que tenen una llarga història de, de, de dones i d'homes eh, que han fet possible que això avui sigui una realitat. No? Jo crec que no podem trencar aquest, aquest eh, diàleg intergeneracional. Hem de saber que el dret al propi cos, per exemple, o el dret a estimar aquel, a qui tu consideris, o el dret a, a tenir no, l'oportunitat d'anar a la universitat, tant i tants drets que avui em semblen absolutament quotidians i que formen part de la nostra història personal i de la nostra vida, tenen també una història col·lectiva no? i tenen, hi ha persones, hi han dones claus que han fet possible. No? Hi ha una reivindicació individual i una reivindicació també eh, formada per, per moltes persones anònimes. No? I en el món local és molt evident això. Hi ha molts recursos i serveis que han estat fruit de les demandes, de les reivindicacions, de les apostes del treball de moltes dones i d'homes que que ho fet possible. Sí. Doncs bé, com dèiem, per fer balanç de, de tot plegat, avui s'inaugura a la Biblioteca Can Baratau de Tiana aquesta exposició que porta per nom la igualtat de gènere en cartell. I per analitzar doncs, tot el que hi trobem, hem pogut parlar amb la cap de servei de l'Oficina de Política d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas. Moltíssimes gràcies i que vagi sí, molt, molt bé. gràcies a vosaltres. Déu bon dia. Déu bon dia. Adéu.